Mwani anguni kwamba umeshinda salama salimini Mpenzi msikuzaji karibu kuifata tafabamba tunazana muhtasari waki vifaa vya shule vipanda beyi wakati kuna salia siku chache mwaka wa shule Ukianza wanonuzi wajijila bujumbura wa lalamika Na badhi ya kina mama na wasichana wanadai umaskini kama chanzo Chao kwenda katika bara la warabuni Na huko nchini Tanzania haku mezunduli Rasmi jumanehi hii agosti 23 zoezi la sensa ya raia na makazi. Kwa haya na mengineyo karibuni jina langu Moise Misago mitamboezwa na François Akimana. Habari kamili. Kuna ripotiwa ongezeko la BV5 ya shule katika kando na palipo kwa soko kula Bujumbura. Wafanya biashara biithahio wanasima kuwa wateja wao wamepungua kufuatia ongezeko la bei ama kwa upande wao wanunuzi wanaitaka serikali kuingilia kati ili bei ipunguzi. Hawa ni badhe wanunuzi wa jiji la bujumbura tuwasikilize. Makaye yako bayi sana, makaye kweli ya natutesa, si wazazi, ukikwala batuto batano benyewa na soma basita ni mtihani sana, makaye yako bayi Safe tunawuza elfu moja na miya saba, tuwasanti fe tunawuza elfu na miya ambiri, makaye ziko bayi sana Kwa hiyo bayi tulikuwa tunawuza mbele sanfe elfu moja, ukipundiwa elfu na miya, alakini hivi tunawuza vile, tunavunjika sana Na muna po huuza kwa bayi yo, tatizo zinginezi na ni tatizo gani? Tatizo nyezi tunaona nyuma katika familia, uwe mzazu kisha uze wa tuto batano makaye inawezekana unabakia mikono mitubu ata angalao ya chakula kwa kusomu mbapatia chakula kwa pate nguvu ya kuenda kuma somo itakuwa matatizo kutokana na ijo itaonekana atawa wazazi wenye wamoja hawataweza watoto watenda barabarani hawatasoma serikali munaweza mkayomba ni serikali tunayomba itusaidie ya angalia gisi makaea nazi ya kapunguzi wa ili watoto wasende barabarani watoto ote wasoma e, mimi kama mkaji wa hapa jijini bujombura mambo ambayo tunaona kwenye masoko tofauti yani ni ajabu kabisa kwa sababu vitumikisho vya shule vimepanda bei zaidi kabisa ichapo kwa tunatizama kuna ukosefu kabisa ndani ya wazazi wazazi wana ukosefu sana kabisa kwa hiyo wanapoenda sokoni kutafuta vitambulisho vya shule yani wanakuta vimepandishwa bei sana kwa hiyo sasa tunaomba government yetu ya Burundi ifanye vinavyowezekana vyote hili waweze kuchukulia hatua kali hao watu ambao wanapandisha vifao vya shule hao ambao wanachooza vifao vya shule kabisa tunaomba government yetu iwachukulie hatua kali kabisa kwa sababu hata pakobu yenyewe ilikweliitoa uh, daftari ya nama hizo vitumikisho vya mashule tauzwa kwa hiyo sasa tunaomba government yetu ichukue hatua kali sana ajiri watu wazazi waende sokoni wanunue vifaa vya masomo ili watoto wa Burundi wote waende wakasome lakini ingawa hizo vifaa taende ya kwa bei zaidi ninaona kwamba watoto wadogo ndio watenda shuleni na wengine watabaki nyumbani ajili ya ukosefu ambao wazazi wao wanao hao yalikuwa ni maoni ya baadhi ya raia wa jijini labutumbura wakilalamika kuhusu ongezeko la bei ya vifaa vya shule na mazungumzo huwa yanasaidia kusulisha mizozo kulingana na Deo Hakizimana mwenyekiti akiwa pia mwakilishi wa kisheria wa kituo utafiti wa mazungumzo sirid Katika mkutano na wandishi wa habari jumatatu hii alisema kuwa barua ili otumwa kwake alikuwa Rais Burundi marehemu Meja Pierre Buyoya ya Bada ya miaka 34 ya mgugoro wa Nega Marangara ilikuwa na nia ya kumtaka kualeta watu pamoja ili kutafuta suluhu ya, ya kila jambo Kulingana nae vita haijawahi kuwa suluhishu la kupatanisha raya Bada mapumziko kidogo tu tunaendelea Nejo Isanganiru ni kibuko yao. Ikwa ni saa 7 na dakika 26 tuende na tarifa hii. Umasikini katika familia ndio sababu ku ya kuhama kwa wanawake na wasichana wa Burundi kuenda nchi za kiarabu. Maelezo ya bathi ya wanawake na wasichana kutoka tarafa rumonge walurejea kutoka nchi hizo. Hilo na thibitishwa pia na jeremibizimana katibu tarafa rumonge kwa upande wake mwenye wa asasi ya uchunguzi wa kitaifacha kwa mapambano dhidea wakalifu wabiashara ya watu onlct 7 Wakili primembarukee aongeza kuwa ukosefu wa ajira kwa vijana wanawitimu vio viku unafanya halikuwa mbaya zaidi. Mengi za dinaye ome nduayo. Kimwira Timoni ngirene naonge ndakutiza na mwana shobora kuma. familia ni vizuizi familia. Matokeo yake wanawake na wasichana wa tarafa Rumonge, wanahisi kuguswa kihisia kabisa na ndio maana wanaamua kwenye inchi za Kiarabu kutafuta kazi. Jaremibi zimana katibu tarafa rumonge anathibitisha hilo kwa kukiri kuwa wanawake na wasichana hao huenda huko ili kukidhi mahitaji ya familia zao kwa sababu hizo wakili prime mbarubu kiongozi wa asasi ONL seteweton frere husika na upambanaji didi ya biashara za bin Adam anaongeza matatizo ya ukosefu wajira wa kwa vijana wanauhitimu visomo Aida Wakili Mbarubu Keye anarejelea pia hali ya kutoridhika kwa badi ya wanawake na wasichana wanaodani kuwa wanapokuenda katika inchi za kiarabu wateishi maisha bora. Ripoti iliotolewa na asasi ONL CTO eton Frère mwaka jana inaashiria kuwa zaidi ya wanawake na wasichana miya ine waliondoka kuenda inchi hizo za kiarabu mwaka wa 1221. Shukrani, Omer Ndwayo na Madereva pikipiki za uthuchuzi katika mkuu wa tibitoke, wanaoshutu mabadilimia ofisia wajeshi la polisi, kwa kuwaomba hongo na kwa kwa fanya kuli kubwa. Kamishina wa polisi wamkuwa huo, ana washutu makosa kada, akioataka kujirekebisha, kusu ofisadi, ana familia kwa ofisadi, ana dhibiwa kwa sheria. Ama kwa upande wa kegavana mkua chibitoki kare mbizoza anawashauri madereva hawa pikipiki za uchukuzi Kwa shutumu kila mara mafisa hawa polisi na haswa kulipa fainiz nazo tambuliwa na sheria Ni ripoti yake Alexi Ndaregije inasomu hapa na Rumiwalde niwabivuze Wa enesha pikipiki za uchukuzi hao wanalaumu hasa polisi wakituwa kilichopo eneo la chunyu safani buganda kwa kuatoza pesa kati ya 1500 na 200 za rushwa bila kujua hata hivyo sababu za kutoa pesa hizo. Pengine wanalamikia kupigwa faini kinyume cha sheria, wanaweza kulipishwa 150 kwa kosa linaloadhibiwa kwa faini kati ya 1000 na 200. Kamishna wa polisi mkoa ni Chibitoke anarahimu makosa rukuki hasa kuzidisha abilia. Yankroden Hollandekura Anawataka kujirekebisha kwa sababu watachukulua hatua wa kari kufungwa jela na kufunguliwa kesi mahakamani. Aitha, anaomba kutoa fine kwa mjibu wa sheria wachane na kutoa rushwa akisistiza kuwa anaye na anaye wanapewa athabu sawa. Hata agava na wa chibi toke, anatahadharisha waendesha bodaboda hao, wawe na muenendo bola la sivyo hatua wa kari zitachukulua. Kaheme Bizoza anawataka kutoa tarifa kwa vyombo vya usalama na utawara tarafani za polisi wanao rushwa. Habari za kimataifa. Nato tukimulikia anga za kimataifa nukwamba Tanzania inafanya zoezela sensa ya watu na makazi itakaondelea kwa muda wa siku saba. Huku Raisi Samia Sulu Hassan akiwa miongoni mwaviongozi walokisha hesabiwa mapema kabisa. Raisi Samia hamatolea wito wana inchi kuendelea kutoa ushirikiano zaidi wakatu wa zoezi hilo akistiza kuwa sensa ni kwa ajila mandelo ya taifa. Amesema sense ya safari hii inafanywa kita alam zaidi ikitumia teknolojia na kwamba tarifa zita kazo kusanywa Zita kama mungozo wa serikali kupanga na kuratibu shuhuli za kimaendeleo Na watu wenye silaha waliwa nyara watawa wane wa katoliki sukea jumapili katika jimbo la imo Kusini mashariki mwana yerya ambako utekaji nyara kwa ajili ya fidia ni jambo la kawaida. Polisi wamesema jumatatu watawa ne kutoka kanisa la katoliki wamete kwa nyara. Msemaji wa polisi wa imo Mikael Abatam emeleambia shirika lahabari AFP. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa saba na lakika 32 ziyada sina. Isipo kwa tuni kutamachia tarifa hii, nwa shuku ambao, mwetiga sikotangu skut, mwazwa di mwisho, ni mshukula piafunu mitambo Fransua Akimana, langujina Moise Misago, na kutukeni mchana mwema kwa hairini. <tune>